Людську шкіру. Тільки кров зима має білу і, певно, їй не болить, не болить. Знову нога привели його до мосту з кохання, міст, дерева, закутані снігом, і старий у вовняних рукавицях на лаві. Навіть не здивувався, коли побачив діда. Сашко думає що він чомусь знав, що старого тут зустріне, от і ноги сюди привели. Олександр мовчки сідає поруч. Ліхтарі у парку засвітилися. Голос чоловіка м'який і добрий. «Христос народився, пане». Сашко, погоджуючись, хитає головою. «Славімо його! Можливо, нехай світ створений тим, хто нині народився. Диво велике, далі старий, і кожне творіння в ньому диво. Сніжинка, майже досконала панна, двох однакових просто не знайдеш, народжується, заздалегідь знаючи, що помре, але живе, хай мить, але таки живе, і людина, як та сніжинка, народжується, але наперед неохоче вірить в те, що вона також одна з безконечності, яка має своє призначення, і воно у неї лише одне – прожити достойно відведений вік. Байдуже, що химерить старий, хай лиш не мовчить. «Пане, ми з вами колись вже зустрічалися?» запитує, чи стверджує Сашко, так і знайомий йому цей старий, несподіваний здогад, влітає в голову. А ви колишній священник? Старий посміхається хитро. Можна і так сказати. Кожен з нас і священник, і святенник, і найбільший грішник водночас. Снігова Мітка вкриває їх постаті. Добре бути божевільним життя їм майже все пробачає. Ангели люди, ангели люди весело празнують. Колядка котилася містом, тиха й гучна водночас, щасливого голоса. Як співають, пане. Чуйте, пане, як світ співає, шепоче щасливу старий. Так. Різдво, традиція, різдво, традиція, кажете, у білому світі все не просто так. Народини, сніг, сонце, вітер, шелест юного листя під вітром на весні, шурхіт опалого вже мертвого восени під ногами, ті, кого ми кохаємо, ті, хто кохає нас і смерть. Сашко здивовано дивиться на старого. Дивно у нас із вами розмова. Але говоріть, а я послухаю. Не знаю чи почую, але послухаю. Сашко втомлено спирається на спинку лавки, заплющує очі. Ех, молодий чоловіче, багато балакати то знімати словесну хурдевицю. Зазвичай найважливіше залишається все одно недоказаним. Коли вмирають у небі зорі, то ми про це дізнаємося від звіздарів, а ті з телескопів, наточних розрахунків. Але це нічого не означає, бо світло мертвих зірок і ще мільйони років гріє небо над нами. Помирають цивілізації, навіть галактики. А світло мертвих тисячоліттями блукає всесвітом. Парадокс. Часова драма великих, часова драма малих, яким байдуже до світла великих. Старий на мить умовкає. Наче зваже, що далі казати. Не знаю, хлопче, хто так вирішив, Уже точно не я. Пам'ятаєш слова однієї людини, Ангели не сплять. І не тільки вони. Зернятко віри треба мати в серці, І тоді гори стають долинами, А час вертає назад. Тебе сьогодні є можливість все виправити, повернутися, якщо дуже захочеш. Куди? Сашко сердито крутить головою, притуляє розпачливо холодні долоні до очей. Що вернякає цей старий? Він зараз скаже цьому божевільному діду, щоб заткнувся. Повертає голову і торпіє. Поруч нікого нема, і схоже. Нікого й не було. Лавка, закидана снігом, наче ще секунду тому на ній ніхто й не сидів. Темно. Лише ліхтар плямою жовтою огортає і лавку, і його. Навколо не видно жодних слідів. Навіть тих, що зробив він, прийшовши сюди. Сніг, сніг, сніг. Напевне, заснув і таке от намарилося. Так, заснув, шкода, що не назавжди. Раптом відчуває на своїй руці теплу вологу і собаче скимлення. Майже присипаний снігом, поруч біля них лежить пес. Той самий, що тоді врятував Оксану. Як називав той дивний старий семерглом чи що якесь божевілля? Начитався української міфології дід. Сашко виняв з кишені мобільний, той не вимкнувся. Розрядилися батареї, очевидно. Але яке має значення година».